144-cü məzmur Davudun məzmuru Alqış olsun Rəbbə, qayama Əllərimə döyüş təlimi Barmaqlarıma müharibə təlimi verən odur Mənə məhəbbət göstərən Mənim qalam, gülləm, xilaskarım Qalxanım, pənahgahım Xalqımı mənə itaət ettirən odur. Ya Rəb, insan kimdir ki qayğısına qalırsan? Bəşər övladı kimdir ki onu düşünürsən? İnsan bir nəfəsə bənzər, Ömrü kölgə kimi keçib gedər. Ya Rəb, göyləri yar, aşağı en. Dağlara toxun, qoy, tüstülənsinlər, Şimşəyini çaxtır, düşmənləri dağıt, Oxlarını yağdır, yağları darmadağın elə, Göylərdən əl uzadıb, Dərin sulardan məni xilas elə, Məni yadillərin əlindən azad elə, Onların dili yalan danışar, Sağ əlləri yalandan and iləmək üçün qalxar. Ey Allah, sənə yeni bir ilahi ilə şükür edəcəyəm, səni on telli kəng ilə tərənnüm edəcəyəm, sənsən -sən patişahlara zəfər qazandıran, qulun Davudu amansız qılınçdan qurtaran, Məni yadillilərin əlindən xilas elə, Sən məni azad elə, Onların dili yalan danışar, Sağ əlləri yalandan andiləmək üçün qalxar. Qoy yeni yetmə oğullarımız, Sağlam fidan kimi boy atsınlar, Qızlarımız oyulmuş saray sütunları kimi gümrah olsunlar. Ambarlarımız müxtəlif neymətlərlə dolub daşsın, Otlaqda qoyunlarımız minlərlə, on minlərlə çoxalsın, Naxırlarımız çoxlu balalar versin, Hasarlarımız dəlmə deşiksiz olsun, İnsanlarımız əsir düşməsin, Meydanlarımız şivən səsinə bir daha bürünməsin, Nə bəxtiyardı belə xeyr-dua alan xalq, Nə bəxtiyardı Allahı, Rəb olan xalq,